Efessus brefið Annarkabli Þið voruð döið vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lífðum við öll fyrrum, lötum jarðbundnum gyrndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vóði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En guður er miskun, miskunn. Svo mikil var elska hans til okkar að þótt við værum döð vegna miskjörða okkar, endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpi norðinn og reisti okkur upp með Kristi Jésu og bjó okkur stað hjá honum í heiminn hæðum. Þannig vild hann sína á komandi öldum ómælanlega auðleg náðarsinnar og gæsku við okkur í Kristi Jésu, því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Það er guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, engin skildi geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jésu til góðra verka, sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þið skuldið því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar, og kallaðir óumskordnir af mönnum sem kallað sig umskorna og eru umskordnir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin að þið voruð án krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísæðelsmanna. Þið stóðuð fyrir utan sáttmálanna og fyrirheit gvöðs, vonlausir og gvöðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voruð fjarlægir, Nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraels menn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildið á að. Fjandskapin millið þeirra. Með lífi sín og döða, afmáðan lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við guð með því að deyja á krossi þar sem hann deytti fjandskapin. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvortveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámeninna en krist Jesús sjálfan af hyrningar steini. Í honum tengist öll svo bygging saman vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambiðir til andlegs bústafar handa guði.